Lezoko udalak atesatekoaren gainean partze prozesuan basan jarri du eta Lezoko alkatea gen Ainhoa Zabalorekein bildugara Lezoko udaletzeko lensodairuan. Kaixo, seme Ainhoa. Ah, osun doa, eguna bai. Haizu. Zein burua buruala alkate sengiatutako partaidetzak prozesu honek? Bueno, argi eta garbi eh alden herritar kopuru geina hurbiltzea, bai erritar guztiekin eraki batzuk hartu arditugu, bilketa sistemaren inguruan, goizez, gaue, segunak, eta ardita garbi alden lezohar gehiena urbiltza nahi dugu bilera huetara. Mm -hmm. Nola bertmatuko duzu eparteatzea? Nola antolatuko dira lantaldeak? Bueno, bazaiatu gara, aldiketan lantalde geien egiten, e, amaika lantalde daude, alde batetikan gazteak, jubilatuak bestetikan, merkatariak, Tabernari, jatetxel, karte gastronomikoak, udalangileak ere, eta gero, e, auzo, sei ausodotan edo, banatu dugu herria, eta horrela, saiatu gehalburua, aliketa jende gehiago urbiltzeko. E, adibidez, zer gatitan atezateko bilketaren aldeko apostua eta ez bozgarren kontenedorearena? Bueno, e, bilera hauetan batez ere lehenengoan birronda egine ditugu e, bizilagun guztiekin eta lehenengo rondan batez ere mm, gauza askoren zergaitia gaiti esplikatzen da bai, datuak ematen ditugu eta argi eta garbi e, orain arte e, egindako lang guztiak eta orain arte egindako bilketak esaten digu bosgarren edukion duten erriak asko jota euneko berrogei inguru buztiklatzen dutela e, Aldi atezatekoa duten herriak euneko larogeiaren inguruan labiltza orduan, akostua errisadak zer gaitzikan euneko berrogeia buztiklatu euneko larogeia egin aldugunean e, datuak daude datuak, baiak datu eguru zitikne zutela eta datu aztoin baten dizutela, zein da zuentzak e, datu izarra, zein da E, lor, lor, esan deten bezala e, mm, bestiklatze tasa, lortzen den bestiklatze tasa, bai? E, guk eta da egin nahi dugula eta punto, da, edozein sistema euneko laro geila inguru bestiklatzen duen edozein sistemaren alde gaude, eta, eta orain arte e, demostratu dago o, e, tasa hoien inguruan, euneko laro gehi bestiklatze inguruan ibiltzen e, diren sistema Bakarra, momentuz, atezatekoa da. Beste sistema bat asmatuko alitz, berziklatzetaz aberdinekin Ala zorik ez, beste, beste sistema bat egiteko Aizu, eta no izko ezaren nahi duzue abian ondakin nina bilketa? Bueno, datorren urteko lehenengo lauia hilabetetan. bai Eta, bueno, azaroaren amabian, joan den azterenean alegian Udalangileekin 1927en ez daida prozesuaria siera mateko Azte artean berriz, taberna, jatetxe eta elkarteekin Azte askenean, hilaren amalauan, merkatariekin eta altamirako bizilagunekin Jakin minera dut entzuteko, izan diren, ba, orain jarteko pazta iretza honen, ba, nondik norakak, ez? da mm -hmm. pila sortezan, ba, no, bueno, ez berri e Egia esan e Eta jatetxe eta merkatariekin guk nahi izan genuen bainion e, jende gutxago gerturatu zan, hori egia horrela da, bainion bai udal langilekin eta bizilagunekin egindako orainarteko bilerakera bat arrakastatxuak arra dira, jende asko urbindu da, e, jendeak jakin minea du, noski bilera oietan, ere esan baten bat kontrandagona, eta eta noskin zuten zaiola eta bere gauzak esaten ditu, baina ongeiengoak jakin minea galdera oso interesgarriak egiten dituzte, eta gu era bat e, guztora eta, eta konten ba, dut guztioia, zalantza guztioiek argitzeko, eta berriz ere gombidatzeko, bigarren ronda partartze prozesuan eta bigarren rondan etor daitezela denak, erabakiak hartzeko Endik berriz usten duen, agian tabernata jatetxena izango ditzatekela hmm. izango zala agian bilera jenetxuren dariko bat, ez? Egi esan, e, guk gure e, esportzu guztia bideratu dugu e, eskutitzak e, personalizatuak bidali ditugu eta alegin guztiak egin ditugu E, igual beste ronda bat egin barko genuke beraikin jakiteko zerretik ez diren etorri egunan ez den asmatu orduan baino ala eta guziz informazio bulegoat irikitzeko asma dugu e, bertara edozein urbildua li zango da kezkak eta zalantzak argitzeko eta bueno, denbora edukiko dugu denak lasai-lasai e, ikusteko sistema honen nondin orakoak eta eta dena hongikasia edukitzeko Aizu, lezogarbia hmm. plataforma hor daukagu bai. ze balore ematen diozue garbia plataformak jasotako bimila sinadura oiei? Hmm. Bai, ba, a ber beraiekin bildu ginen eta guk bimila sinadura ez ditugu jaso guk jaso duguna da akta notarial bat esan ez bimila sinadura daudela akta notarial horrek ez duzi urtatzen sinadurak E, bikoiztuta dauden ala ez, baliozkoak diren sinadura oiek, lezon biziden jendearen sinadurak, ote diren edo ez, orduan guk sinadurak eskatu dizkiegu, eta beraiek ez ezkoa, eman digute. Orduan, hori guk sinadurak nahi ditugu, ikusteko benetan, zenbat diren, herriko jendea den, bikoiztuak dauden edo ez, eta beraiek ez ezko esan digute orduan, ba bueno, Gure ezka hor gusten dugu Hor uh -huh. bueno, dago airean, eta, uh -huh. bueno, finean, ba Tentzatzen dut emango balizkizue eta Azterketa egingo genuke, eta, eta ikusiko genuke Baino, prinzipios, erabat kontra daude Bai, eta, bueno, piskatola bukatzen jateko e, Zure ustez, euren atesateko bilketaren kontrako jarrera Aldatuko, alda, ez daida prozesu honen ondoren E, jende asko asko askoren apai. E, ber, badira batzuk eta beste herritan ere horrela gastatu da. Orduan esperientzia graduak da. E, gehiengoak ez jakintasunean eta eta aldaketak edo itura aldaketak naiz eta txikiak edo handiak edo izan, eh, printzipio kontra lartzen gear, bai. Egia da, gero informazioa banatu behin ben prozesua martxan jarrita, jende askok era bat, era bat E, iritziz aldatzen du, eta nik ustez kalean desinformazioa asko dago. La informazio baino desinformazio, horban noski egongo da jendeak kontzuan dagoen orain eta mendikana marruzteta ere, beti bezela baino gehiengoa eta nik ziur nago gehiengoak e, alde. aldeko aldeko apostu egin modugula, zeren bidea hau da, hau da, hau da egin behar duguna, bide zuzena hau da eta eta badakit gehiengoa honen aldegoen dela. Bueno, ba, yo la firmo danaseira, 빌erar, ba, mm. kigu datore ere egongo direla. Bai. Gero beste beste batzar orokor bate egiteko asmoa ere baduzuela. Bai. Eta bueno, eh e, ordurako ere, ba, harremanetan egongo gara, hautesu guztio honen enbaita jakiteko eta mm -hmm. berri emateko. E, burua bete dadila Oba dizuegu mie, esto batean ba, bai bai. Besteak, hasitatzeko kopurua ha hunditu eskero, ba, uh -huh. bai, jena ezart onurada. Bai, azkenan dena hobearra zaia gea. Bai. Eta, bueno, besterik gabe eskerri ezker, kaskoainara Zabalol leseko alkatea. Mie esker zuei ta nezunen da bizutzen unha gain. Eskari Zuei.